Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ecma'in. Allahumma yassir li amri wa ishrh li sadri wa halli 'an lisan yafqahu qouli. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa' ma lam tana, innaka antal alimul hakim. Allahumma bayyin lana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa neymətlərinə şükür etmək lazımdır və qul unutmalı deyil ki, qul nə qədər çox Allah-u subhanahu wa ta'alanın neymətlərinə şükür Allah-u subhanahu ta'ala onu olan neymətlərin daha da artırar və həqiqdən də Allahın öz hər bir qulunun üzərin neyməti hədsizdir, sayısızdır, hesabsızdır, əvəlsizdir və qul nə qədər çox istəsə o neymətləri toplasın, qul o neymətləri topla bir yerdə cəmi edə bilməz və biz keçən İmam Buxar Rəhməllənin elm kitabına başlamışdıq və oradan biz 5 dənə bab bitirmişdik və bugün inşallah 6-cı babdayıq və İmam Buxar Rəhməllə belə bir bab gətirib ki, Bəbu məcəfil ilm qol illəhə təalə və qurrabbi zidni ilmə və İmam Buxar 6-cı babda gətirir ki, Allah talanın ta kalamı e, və denən ki, ya Rabbim mənim elmimi artır. Yəni, 6-cı bölmədə bu e, ayəni gətirib və e, bu ayə haqqında biz kesən dərsdə danışdıq ki, məhz Allah subhanahu aleyhə öz rəsuluna, öz peyğəmbərinə, öz elçisinə bu duanı tələb etməyi deyir və deyir ki, vaqur rabbi zidn elmə yəni ey Rabbim, mənim ilm artır. Yəni elimimi artır fiqdə, elimimi artır hədisdə, elimi artır təfsirdə və hər bir elim hansı ki, ona dünya və fayda verəcək elimsə, və bu da bir mənalı olaraq qeyd etdik bizim Kəsən dərsdə qeyd etdik ki, yəni şəriətdə elmin və yaxud elmin barəsindən gələn, yəni ayə və hədislər mütləqən olaraq, yəni elmi, yəni nəzərdə, yəni tutulur. Və İmam Buxari 7-ci, e, sonra isə bu babın 6-sında belə bir bab gətirir ki, Bəbu əl qıraəti və əl ardı əl mühəddif. ki, imama o, o, mühəddisə oxumaq və ona e, ə, ərz eləmək, yəni yazı onu eləmək. Və bu da ümumiyyətlə, e, mustalah ilminə qayıdan, yəni bir ilimdir və e, mustalah ilmində hədis rauvləri, yəni bir-birindən Hədisləri eşilə bilərlər. Bir-birindən hədisləri yazılı uslubda ala bilərlər. Yəni, imam deyər, o yazar və bir uslubda da imam öz yazdığını ona təqdim eləyə bilər. Bu, müstahə elmində olan, yəni e, mühəddislən e, şagirdlən müəllimin arasında olan tələqqı, yəni elm qəbul eləməyin uslublarıdır. Yəni və burada E İmam Buhari rahmeullah deməli Enəs ibn Malik radiyallahu anh gətirir ki: "Beynəmənəh nə culusunu mə'nəbi sallallahu əleyhi və səlləm fil məscidə dəxələ rəcülun alə cəmlin fa anaxə fil məscid tum əqələhu." Və birinci hədis Enəs ibn Malik radiyallahu anh siddığı ki, Enəs radiyallahu deyir ki, bir gün biz peyğəmbər sallallahu, sallallahu əleyhi və oturmuşduq və deyir, e, bir dənə kişi dəvənin belində gəldi və dəvəsindən metsin içərsində düşdü. Yəni, dəvədən də birbaşa düşmək olmur, gəlir dəvəni aşağı 30 lirasan və aşağı 30 lirandan sonra dəvənin belindən düşmək olur. Və deyir, dəvənin 30 lirdu və dəvənin üstündən düşdü, sonra deyir, dəvənin əyaqların bağladı, yəni, əql elədi, yəni, bağladı və e, İbn Həcər Rəhmallah bu hədsin şəhrində qeyd edir ki, Burada bir çox rivayetlər, yəni onu göstərir ki, bu hədisdə Ənesə rədiyallahu hədsində, yəni həmen bədəvi birbaşa dəvəsi ilə məscidə girməmişdi. Məscidin həyətində idi, çünki açıq-aşkar ləfzlər gəlmişdi. Hətta dəvəni məscidin içərisinə daxil etsə də belə, yəni o onu göstərir ki, dəvənin sidiyi nədir, sayılmır. Yəni, dəvə özü əti ilən heyvan olduğuna görə onun sidiyi də, nədisi də, yəni, bayrət çıxartdığı da o nədisi salmır. Ancaq bir çox rivayətdə isə onu göstərir ki, burada ənəs radiyallahu anh o sözlə sil, silib, yəni sözlə biraz həzif elib, yəni silib, çünki hədislər onu göstərir ki, həman bu insan dəvəsini e, Metsinin həyatında saxlamışdı. Metsinin içində, yəni yox, sadəcə burada ən əsası dialoqu sözə ixtisar edib. Və çünki bir çox rivayetlər e, bu bu e, rivayətin e, təsdiqində, yəni isbatlanıb ki, həqiqətən də həman bu gələn insan e, öz dəvəsini Metsinin həyatında, Metsinin içində yox, həyatında, yəni e, yerə endirmişdi. Və eyni zamanda bu hədis e, hədis e, Peyğəmbə s.ə.və çoxlu sual soruşmağın qadağan olunması ayəsindən sonra baş vermişdir. Çünki o ayə ki, nazir olanda ki, Peyğəmbə s.ə.və az soruq sual edin ayəsi nazir olanda, sahabələr bilir ki, artıq onlar qadağan olunublar so çox sor soruşmağa və onlar ənə s.ə.və dediyi kimdir, biz gözdirik ki, başqa birsə kimsə bədəvi əhlindən gəlsin, sorursun Peyğəmbə s.ə.və çünki Peyğəmbə s.ə.və ona cavab daha aydın cavab verir. Çünki Peyğəmbər s. S. s. hər soruşan, yəni sual soruşan şəxsin fikrini yəni, aydınlaşdırırdı. Yəni əgər soruşan e, avam idisə, savadsız idisə, Peyğəmbər ona sualı çox yüngülcə açıqlıyı başa salırdı. Ancaq soruşan e, sahabələrdən isə xüsusən də fərqli savatlı sahabələrdən isə İslamı takaddumu olan sahabələrdən isə Peyğəmbə onlara həmən bədəviyyə açıq-aşkar elədiyi cavabı vermirdi. Ona görə sahabələr qıraq bir adamın gəlməyini gözlərdilər. Və bu insan da ə, öz gəlişi ilə, əməli ilə ispat edirdi ki, bu yerli adamlardan deyil, yəni başqa bir qəblənin adamlarındandır. Və bu insan, deməli, dəvəsini saxlayır və ə, dəvəsini bağlayandan sonra və bu da onu göstərir ki, ə, hətta Peyğəmbər səv misal çəkdiyi Yəni təvəkkül haqqında misal çəkdiği e, misal e, tamamilə sahabələrin gözünün qabağında olan, yəni onlar idi. Çünki e, sahabelər bilirdilər ki, dəvələr özlərində. Onlar dəvələri əhəlləşmə yolunu çox gözəl bilirdilər. Yəni otur deyəndə oturur, dur deyəndə durur vəliq illə və s. anca buna baxmayaraq onlar, yəni dəvənin ayağını da bağlayırlar. Və bu da, Fehminsamın çəkdiyi misaldır ki, e, təvəkkül haqqında soruşanda dedi ki, e, dəvəni bağla dedi, sonra deyir, yəni təvəkkül elə. Və bu da e, cahiliyyət dövründə ərəblərin yəni yəni halları idi ki, gördüyümüz bu misalda da e, dəvəsin əyağını bağlayır və sonra isə e, gəlib sahabilərin yanına gəlir və soruşur ki, ƏYİKUM MÜHƏMMƏD, sizdən hansınız? Yəni MÜHƏMMƏDDİR. Və bu o, sualı verməklə sahəblər həmən insanın, yəni e, bir çox rivayətlərdə olduğu kimi, onun hələ də İslamda olmadıqlarını göstərir. Yəni həmən insanın yəni, bu cür sualı verməyi, o insanın İslamda olmadığını göstərir. Çünki Allah Quran-ı Kərimdə Peyğəmbər s.ə.v. E, qadağan etmişdir ki, sahəblər onu öz aralanda çağırdıqları kimi çağırsınlar. Ona deyirlər, ya Rasulallah, Və yaxud da ya Nəbiya Allah bu cür xitabdan. Ancaq adi nə demək, ey Məhəmməd, ya Məhəmməd, yəni bu cür çağrışlara onlar yəni qadan olmuşlar. Məhz buna görə də bu insanın bu cür deməsi sahabələrdə həmən insan hələ də İslamda olmamasını və yaxud da ki, İslamda yeni olmağını yəni göstərirdi. Və həmən bədəvi soruşanda ki, hansınız Məhəmmədsiniz soruşanda? Və nəbi sal-sələ muttəkün beynə zahərəniyim. Və deyir, e, bu vaxtda Peyğəmbə sal-sələ yəni sahablərin yanında e, müttəkəyə disəklənmişdir. Yəni, müttəkəyə də yəni, balaca bir döşə etsədir ki, insan ona yəni, disəklənə bilər. Və bu da Peyğəmbə sal-sələmin təkəbirlü olmamağını göstərirdi. Çünki e, çox vaxtı... Təkəbbürlü olan insanlar, yəni özlərindən aşağı təbəqdə olan insanların yanında, yəni özlərinin aidə halda elədikləri əməllərin etmirdilər. Yəni onlar insanları elə bir özlərindən aşağı görüdən görən kimi özlərini apardılar. Və Peyğəmbər s.ə. bu əməli isə məs sahablərə qarşıb qalmamağı Peyğəmbər s.ə.nin bir daha təvazökâr olduğunu yəni göstərirdi. Və biz dedi ki, Ənes rədiyan dedi ki, "Fəqul la hada rəculu l-əbyedu l Və dedi ki, bax ə, Məhəmməd, sən soruşsun, həmən bax, o müttəqin üzərində olan, yəni ağ, ağ olan kişidir. Və həqiqətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi rəngi tam açıq değildi. Çünki açıq-aşkar e, Peyğəmsəmin vəsfi gən hədisdə bildirilir, yəni Peyğəmsəmin nə çox ağ değildi, nə də çox qara değildi. Sadəcə e, Peyğəmsəmin rəngi ağ bir az qırmızıya e, oxşamış, yəni rəngdə idi. Və e, dedi ki, bax həmin müttəkin üzərində uzamış həmin ağ kişidir. Faqalallahu racul və kişi ona dedi. Və gələn kişi Peyğəmsəmin dedi ki, İbn Əbdülmuttalib dedi Əbdülmuttalibin oğlu Və Peyğəmbəl s.ə.v həqiqətdə e, onun atası Abdullah idi. Və Abdulmut Talib isə Peyğəmbəl s.ə.v babası idi və Peyğəmbəl s.ə.v sələm... Demək olar ki, 8 yaşından e, onu e, həmin Abdullah e, ibn Abdul Muttalib onu himayəyə götürmüşdü və çox vaxt da peyğəmbər bu cür, yəni müraciət edirdilər. Və yax da bəzi şəxslər qeyd edir ki, çünki ona görə peyğəmbər ham Abdul Muttalibə nisbət olunurdu ki, çünki Abdul Muttalib Abdullahdan daha çox tanınmış insan, çünki Abdul Muttalibin e, Zəmzəm quyusunun tapılmasına və yaxud da ki, Abdul Muttalibin Məkkədə olan e, hakimiyyəti, onun e, güc e, dairəsi, təsir dairəsi digərlərindən çox olduğuna görə məhz ona görə tanınırdı və bu baxımdan da e, Peyğəmbər sallalləm Abdul Muttalibə nisbət olunurdu. Və faqaləllahu en-nabiy sallalləm qad əcəbduka Və e, soruşanda ki, Abdülmuttalib, Peyğambə Sələm dedir ki, artıq sənə cavab verdim. Yəni, burada Peyğambə ona cavab vermir, əslində cavab verən sahabələr olur. Çünki sahabələr onu, onu göstərirlər və Peyğambə Sələmdə sahabələrin ona, ona verdiyi cavabını öz cavabı kimi qiymətləndirir. Sanki ona verilən cavabı, yəni elə mən sənə verdiyim, yəni cavabdır. Və sonda həmən bu kişi e, gələn insan, Onu bir çox suallar maraqlandırırdı. Və o gəldi, dedi ki, "Fəqala rəcülün nəbi sallam in sə'iluka fə müşəddidun əleyka fil məssələ. Fəla fi nəfsik." Və bu kişi dedi ki, Peygəmsəm dedi ki, mən sənə bir çox suallar verəcəm və suallarımda şiddətli olacam. Yəni, yəni istəyirəm ki, sualların bir dəqiqləşdirim, dəqiq baxımdan öyrənim və deyir bu baxımdan E, sən mənə öz nəfsində qəzəblənmə. Yəni, mənim e, sənə bu sualları bu cür şiddətlə verməyi, yəni bu cür dəyiqləşdirməyin barəsində e, sən mənə qəzəblənmə. Və şəhərdçilər qeyd edir ki, bu insanın Peyğəmbər suası ilə bu cür yəni, xitab eləməsi, bu cür o ilə cümlə danışması, e, diyaloq aparması bu insanın haqqı axtarılmasına birbaşa dəalət edir. Ona görə biz hədisin qissasının sonunda, e, onun dediklərini şahid oluruq və eyni zamanda Ə, Ömər radiusullahunun yəni başqa yerdə bu rivayətə əlavəsi də var ki, Ömər radiusullah deyir ki, "Məraitu ahadan ahsana masələtan və la aujaza min dümam. Deyir ki, mən e, dimam kimi gözəl üslubda soruşan və eyni zamanda müxtəsər Yəni soçanı, yəni görmədim. Hətta ondan sonra bir çox e, sahiblər də qeyd eləyir ki, həqiqətən də Dimamın ver, yəni bu sahibənin verdiyi sual, yəni onun o üslub tərz həqiqətən də digərlərindən çox gözəl, yəni, Onu kimisi, yəni olmamışdı. Və həmən insanın Peyğambəsələm deməsi ki, mənim sənə verdiyim suallarda bu cür dəqiqli ilə, incəli ilə, yəni şiddətli harada mən bunu dəqiqləşdirmək istəyirəm deyə soruşmağıma görə sən mənə qəzəblənmək, nəfsində mənə qəzəblənmək ki, bu cür soruşu, niyə görə bu cür, cür incəliklərə gedir. Fəqalə səl əmmə bədələk və Peyğambəsələm Ə, açıq aşkar bildirir ki, yəni sənə ə, nə ə, razı salır, nə bilmək istəyirsən, nəyi öyrənmək istəyirsən, o barədə yəni sorur. Çünki Peyğəmbər s.ə.v ona ə, verdiyi sualların cavabında, aciz qalmamağını açıq-aşkər bilirdi. Hətta bilməyədiyi an olsaydı belə, Peyğamb Allah Zabralin vasitəsilə həmən sualın cavabını Peyğambər salsə eləməyə vəhiy edərdi Və Peyğambər səndə bildirir ki, soruş, yəni nə haqda hissən, nə maraqlandırsa o haqda soruş və sonra həmən insan dedi Əsəlükə bir <gülüyor> Rabbikə və Rabbik mən qablək deyil, sənin və sənin əvvəlkilərin Rəbbinə ə, Rəbbi ilə, yəni səndən so O Rəbbivi an gətirərək soğuşam Başqa rivatirdə gəlib ki Həmən insan soğuşur ki Yeri göyü yaradan Rəbbinin Rəbbinin adı ilə səndən soğuşam Yəni o Rəbbiyyə Rəbb, Onu Rəbb qəbul edib Yəni səni və mənim və Bizdən əvvəd kəlin Rəbbinin haqqı ilə Yəni səndən soğuşam Allahu arsaləki ilə nəhsə kullihim Deyir Al məgər Allahımı Səni bütün insanlara göndərib Və Peyğambə səsən buyudur ki Allahu mə Deyir ey Allahım deyir, bəli. Və burada həmin insan başqa rivayətlərdə gəldiyi kimi, o sualı deməmişdənə deyir ki, e, sənin elçilərin iddia edirlər ki, bu da ona göstərir ki, bu insana artıq e, peyğəmbər asanan xəbər gəlmiş. O bilirdi ki, peyğəmbər haqqdır. Sadəcə həmin insan ona gələn məlumatları təsdiqləmədən ötrə harə gəlmişdi. Peyğəmbərsəmsə yəni və bu da onu göstərir ki, yəni bu günkü gündə də əgər bir kəs, bir kəslər, lap hər kim, hər kim olur olsun, onun ağadə nəsə batıl söz eşidibsə, xata söz eşidibsə, hökmən həmən məslənə bacarırsa, nə Aydınlaşırsın. Çünki bugünkü günlərdə, yəni qardaşların arasında, xüsusən də, e, baxın, görün, bu oyda fitnənin, fəsadın yayıldığı bir vaxtda alimlərin adına atılan böyükdənlərin hamısının ucubatı, səbəbi məhz onlar həmən məlumatları təsdiqləməməsidir. Yəni, flan kəsdir, qutarıdır deməli, flan kəs, flan kəsdir, flan kəsdir deməli, flan kəs, flan kəsdir. Amma gedib araşına görürsən ki, o çayın bir-biri tərəfindədir, bu bir çayın, bu biri t və məsələləri aydınlaşdırmamaq deyilən şəxsləri xüsusən də bu günkü günlərdə, yəni o qədər e, nəqliyyat vasitələri, yəni e, vəsalul ələm deyirlər ona, yəni məlumat çatdırma vasitələri o qədər çoxdur ki, internet, qəzet, jurnal, e, radio, televizor və hətta telefon nə ilə istisən, yəni ani anda elə bir e, məlumatı, elə bir halat gətirib çıxara bilərlər ki, yəni sən dediyin başqa şey ola bilər. Və onların orada təhrif edib, düzüb-qoşuqub, yazıb-sildiyiləri, yəni məsələ isə tamam, başqa məsələ olar. Ona görə hətta eşidirsənsə də belə, o adamın səsini eşidirsənsə belə, o məlum axtı sən həmən insanla nə ilə məlisən? Təsdiqləməlisən. Əgər təsdiqləməsən, sən e, kiminsə dediyin insanlara yayırsənsə vət onun adı ilə eşidim deyə deyirsənsə, özündən aydınlaşdırmamış Peyğambəlisələm dediyi kimi sən birisən. Ona görə Peynəl-i İmam Müsrüm deyir ki, kəfə bir rəcülü bil kəzib ən yuhəddəsə bi kullu məsəmiyyə. Deyir, insanın yalanına kifayət edər ki, hər eşlişəliyinəsinin, Danışsın. Yəni, sən hər kimin səsi olur olsun eşitləyə və baxma, sən əgər o insanın özündən birbaşa soruşmamısan, o fikri aydınlaşdırmamısan, sən o sözü yayma ki, sən də o fitnə fəsat törədən şəxslərdən, nəmmamlardan, böyükdən atanlardan, e, fitnəkarlardan biri olmayasən deyə. Və bu insan da artıq ona e, Peyğambə Sələmin elçiləri gəlib, İslam haqqında xəbər vermişdilər. Və bu insan da o olan məlumatlar, yəni əvvəlki dinlərdə olmayan bir məlumat idi. Çünki e, peyğəmbər əsasən açıq aşərlərinə gəldiyi kimi, e, bəyinsən bildiri ki, mən Beş şeydən başqa peyğəmbərlərin üstünə və onlardan biri də nədir? Məndən qabaq hər peyğəmbər öz ümmətinə xüsusi gəlmiş, mən bütün ümmətə ümumi göndərildim. Və bu məlumat da məhz həmən e, Damam adında insanı maraqlandıran amil idi. Çünki ondan əvvəl e, Musa əleyhissalam öz qəumuna xüsusi gəlmişdi, İsa əleyhissalam öz qəumuna, ondan əvvəlki peyğəmbərlər hərə öz qəumuna xüsusi gəlmişdi. Məhz peyğəmbər sallallahu əleyhi və başqa peyğəmbərlərdən fərqli bütün ümmətlərə Uğumu göndərilmişdir. Babı insanın da bir nütçü sağlığı bu olur ki, məqəl sənin Rəbbin mi səni bütün insanlara göndərib? Yəni, səni insanlara elçi göndərən, bütün insanlara müjdəçi, cənnətlə müjdələrəb, cəhənnəmin xəbərini verən, yəni sənin Rəbbin mi səni göndərib, yoxsa ki, bu sənin öz iddiandır və Peyyəm Səhəm deyir ki, Allahuma, Yəni, bu Allahuma bəli deməklə və bir daha Allah spontan da şahid gətirməklə və eyni zamanda Allah'a sığmanır və eyni zamanda Allahın bərəkətini tələb eləməni, məhzə Allahın adı ilə bu suala bəli deyə cavab verir. Sonra insan soğuşur. Ənşüdüqə billə Əallahu əmərək əntasumu hədə şəhrə minə sənə deyil sənə Allaha and verirəm. Və yaxud da e, Allaha and verməklə səsimi bu uca edib deyirəm ki, sənin Allah mı sənə bu ayda, hər ilin bu ayında oruşturmağa sənə əmr edib və Peyğəməsən bildirir ki e, nəm, Allahumma nəmdir, e, Allahım bəli deyə cavab verir. Və sonra o insan bildirir ki e, hər ay Yəni hər ilin Ramazan ayında ordu tutmağı da mı sənə Rəbbin əmri? Sən Allahım əmr edib və onda həmən peyğəmbərəm deyir ki, Allahumma bəli deyə cavab verir. Və sonra həmən insan bildirir ki, "Ənşuduka billə, əllahu amarka an ta'uxuda hizi sadaka min al-aghniya'ina -əq, və tuqsimaha ala fuqara'ina." Deyir, "Sənə an verirəm Allah'a. Və əgər Allah mı sənə ki, bizdən sədaqələri, yəni zəkatları yığıb, yəni bizim varlıqlarımızdan götüb sədaqə bizə paylamağa Allah sənə əmr edib və peyğəmbərsən bildirdik Allahıma nəam. Və burada baxın görün, bu incəliyə baxın görün ki e, həmen insan qəidir ki, deyir sədaqə yəni burada ümumi adın altında da amma burada məsələ zəkatdan gedir. Bildirir ki, yəni zəkatı Allah mı sənə əmr edədi ki, bizim varlıqlarımızdan götür, bizim kasıblar arasında paylayasan. Və bu da onu göstərir ki, zəkat Həmən yerdə çıxırsa, zəkat həmən yerin birinci kasıblarına paylanmalıdır. Əgər zəkat, tutalım ki, insan burada işləyir, qazanır və burada çıxalan zəkatı qıraq bir dövlətə, Türkiyə, Moskvaya, harasa parıb zəkatı çıxarırsa, bu şəriətlə, şəriət baxımından onun zəkatı salir, amma o insan nə qazanır? Günah daşıyır. Çünki o Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə düzgün rayiyyət eləmir. O baxımdan. Çünki Peyğəmbərsəm sünnəsinə görə zəkat bir yerdən çıxarılırsa, həmən yerin nə, kimlərinə verilir? Kasıblarına. Orada o zəkatı verməyə kasıblar olmadığı halda, ondan sonra, yəni hakimin Sultanın yəni söhbət İslam dövlətindən gedir, hakimin Sultanın yəni rəyi ilə həmən zəkat qıraq dövlətə paylanabilir. Necə ki, Ömər ibn Abdüləzizin vaxtında olduğu kimi. Yəni onun vaxtında artıq, yəni zəkat paylama adam qalmamış və zəkat e, qraq şəhərlərə paylamaq yəni başlanırdı. Və eyni zamanda da buyurur ki, bizim varlığımızdan götürüb bizim kasıblarımıza. Bu da onu göstərir ki, zəkat verilən şəxs kim olmalıdır? İbadət ehli. İlk növbədə. Sədaqədə sən özün ixtiyar sahibisən. Ancaq zəkatda isə zəkatın haqqı kimdir? Kasıblar. Ancaq hədisə gəldiyi kimdir? Bizim kasıblarımıza. Yani fuqara'ina, ta'ala fuqara'ina. Yəni fəkirlər zəkatın 8 sinifindən biridir. Ancaq bu hədisdə təkcə fəqirlər gəldiyindən, yəni çox vaxt zəşət kimi verilir Fəkirlərə. Yoxsa ki, zəkatdan Tövbe surəsinin 60-cı ayəsində 8 sinifi var. O 8 sinifindən birinə zəkat, yəni verilir. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, bəli deyə ona cavab verir və sonra ə, həmən insan dedi: "Əməntu biməcih de bihi." Və ana rasul min vora min qumi və nadim ibn Sa'labə axu banə insan ona maraqlı olan suallar soruşandan sonra və dedi ki mən sənə nazil gətirdiyin əməllərə yəni dinə artıq iman gətirdim. Yəni, mən səndən bu sualları soruşmaqla mən artıq iman və mən deyir öz qəymiminə məndən arxada qalan insanların deyir elçisiyəm. Yəni onlar məni razı bilib bura göndərmişlər. Çünki başqa rivayətə gəldiyi kimi e, Dımam ibn Saləbə, yəni özü öz qəymində ən e, insanların razı qaldığı şəxslərdən bir rivayətə də insanlar onun əxlaqına, e, bacarığına görə, danışıq qabiliyyətli olduğuna görə yəni, Yəni, seçib, yəni, göndərmişlər. Və bu da bildirir ki, mən sənin gətirdiyi və, yəni, sənin dediyi və, gəl, sənin gətirdiyi iman gətirdim və mən deyir, öz qövmünün arxada qalan qövmün elçisiyəm və mən deyir, adım diman bir mütələbədi, bəni sədibin bəqirin, yəni, qardaşiyəm. Və bu da onu göstərir ki, bu insan yəni ona maraqlı, yəni din barəsində olan sualları soruşandan sonra özünün kimliyini də bildirir və Bu hədistə açıq-aşaq -açıq görürsənir ki, hədistə həc məsələsi, yəni qeyd olunmayıb. Yəni, hədizin barəsində heç bir qeyd olunmayıb. Həc barəsində isə imam muslim öz rivayətində yəni, qeyd eləyib, yəni bu həc barəsində soğuşmaqda. Sadəcə bu hədistə Ənəs Radyolan hədsində o qeyd olunmayıb. Amma imam muslimin rivayətində isə, Həc barəsində də soğuşur və bildirir ki, e, bizə hər il e, kim bacarırsa evi həc eləmək bizə vacibdir, yoxsa yox və onda Peyğambə səhəsində bəli deyə ona yəni cavab verir. Ancaq bu rivayətdə isə Həc barəsində e, heç bir rivayət yoxdur. Və bəzi şəxslər də qeyd edir ki, deyir çünki e, bu vaxtı, e, həmən Dima bir minə sələbə gəlib soğuşan vaxtı, deyir, həc fərz olmamışdır. Həc varid ancaq fərzi olmamışdı və o baxımdan da o bu sualı, yəni soruşmamışdı. Və eyni zamanda İmam Musləmin bu hədisə olan bir artılması da var ki, yəni o da məşhur rivayətdir, de? rivayətdir ki, yəni bu insan deyir ki, e, səni göndərənə, haqla göndərənə and olsun ki, mən bunlara nəyisə, nə nəyisə nə artırazam, nə, nə, nə də nə Azaldacaq. Yəni, bu insan e, bu sahaları soruşandan sonra həmin e, əməllərə, soruşuq əməllərə, yəni heç bir şeyi artır və ya heç bir şey azaltmaqdana iddia edir və sonra isə çıxıb gedir. Və çıxıb gedəndən sonra Peyğəmbəsən bildirir ki, Sadaq, insadaqa dəxiləl cənnədir. Əgər o sadiq olsa, dedilənə sadiq olsa, cənnətə daxil olacaq və bir rivayətə gəlib ki, aslaqa e, e, buyurur ki, əgər o sadi qalsa, fələhə çatanlardan olacaq. Yəni, əgər o insan dediyi əməllərdə ki, ə, nə isə artır, nə isə azaltmayacam sadi qalsa, o deyir, cənnətə daxil olacaq və yürətək ki, fələhə, yəni xoşbəxtliyə çatacaq. Və burada həmən insanın soruşluğu nə isə artır, nə azaltmaq, bir çox insanlar elə başa düşür ki, yəni, ə, burada sadəcə ə, ə, əməllərdən söhbət gedir. Yəni, yəni təhəcə, fərz orucunu tutacaq, 5 dənə fərz namazı qılacaq və sonra daha doğrusu bu yerin oxunu qeyd eləmədik. Onun ən böyük sualı məhz həmçində namazsal idi. Və buyur ki, məgər e, sənin Rəbbim əmr elib bizə gündə 5 namaz qılmağı, gün və e, gecə və gündə 5 namaz qılmağı və peyğəmsan bəli deyə, yəni cavab verir. Və o insanın e, namaz haqqında soruşduğu, oruz haqqında soruşduğu, sədaq haqqında soruşduğu bəziləri elə zənn edir ki, o yalnız bu fərzə ilə kifayətlənir. Ancaq eyni zamanda o insan bu fərzə ilə kifayətlənməsinə yanaşı bu insan asili etməməyin də bura daxil eləyir. Çünki nə isə artırmayacaqsa, azaltmaq məsələ asilə də, yəni daxildir. Əgər insan əməllərində heç nəyi artırmayacaqsa, əgər o əməlləri ilə, əməllərin ona fayda verməsini istəyirsə, o əməllərin ona cənnətə daxil olmasını etdirməni istəyirsə, o insan eyni anda asillərdən də çəkinməlidir. Əgər o insan asili ilə yanaşıb əməllər edirsə, onda bu əməllərinə naqisli gətirmiş olur aydında. Çünki onun dediyi kimi, nə isə artır, neysi o deməkdir ki, əməllərlə kifadəmə eyni zamanda asillər də yəni, etməyəcək. Bə sonra İmam Buxar Rəhmə Allah 7-ci baba qədəm qoyur və bu, bu babda da bu bölməni gətirir ki, yəni, babı ma yuzkuru fil munawala fi bil ilm ila al buldan va buyurur ki bu bolumde onu getirir ki insan yazı ilə bir yazını bir kəsə verib ilm şəklində verib və o ilmi başqa ölkələrə yaymaq baxımından və burada bu bölməni gətirib ki وقال أنس نسخ أثمان المصيف فبعث بها إلى الآفاق ورأى أبد الله بن عمر ويحي بن سعيد ومالك ذلك جائزا وحدج بعض أهل الهجاج في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هيث كتب الأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس فأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبرداء إمام بخار جهتردي رواية ondan ibarətdir ki, yəni Osman radiyallahu anhu öz dövründə, yəni Quranı bir neçə, yəni nüsxə edib, yəni başqa dövlətlərə, yəni göndərmiş insanlar onundan faydalansınlar və bu da elmin yayılması məsələsi demək idi ki, və bunu da Osman radiyallahu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əməlindən götürmüşdü. Çünki peyğəmbər sallallahu Öz qoşunlarının birinə, yəni bir dəfə harası göndərəndə onlara yazı verir və dedi bunu açıb oxumur, hətta falan yerə çatana qədər. Və bu əməldən də İmam Muxarid dəlil gətirir ki, insan e, elmi, yəni yazı forması kiməsə təqdim edə bilər və o da insan o elmin eynə mələdiyi yaya yayır. Yəni e, demək ilə deyil, eyni zamanda elm yazı forması ilə da yayılır. Bu dərs sizə İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.